لَنَا مَسَرَا دِوَايَ مَذْرُ تُنَا مُحَمَّدًا ٱلَّذِي دَرْبَان دِوَايَ سَلَامُ نَا مُحَمَّدًا لَنَا مَسَرَا دِوَايَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه وفي روايه وهو وترن يحب الوتر متفق عليه عزیزان نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد د فرمای چې د الله رب العزت نه نیو نمونه دي د الله رب العزت نه نیو یو کم سل پیغمبر علی صلوات و سلام من احصا دخل الجنه چا چې د الله دا نه نیو نمونه نزدکړو لو یا دې د الله رسول فرمای پرديز د کړا پردي يا دي دو پردي ویلو باندې الله رب العزت و تا ته جنت چ دي اغه در کيم ايزان علماء فرمای د الله رب العزت یو نم چ دي اغه ذات نم دي چې اغه الله دي الله اللهو مثال لكز ما استاد د یا د شناختي کارت اصلی اوریجنل نمچ دی هغه ماوتای لیکو نور په کلی کې په محلکه په کور کې په عزیزان او په یارانو کې په خپل بل نام سره بلل کیږي صحیح په کور کې بابا په خپل اصل نامه نه بلل کیږي اولاد بچان چان په یو نام ورته ورونه په بل نام ورته وای داګه کور والا په بل نام ورته نو داکی کوم اصلن نم دی د الله رب العزت هغه الله دی اللهو دا نور چې کوم نمونه دی د بیا صفاتې نمونه بلل کیږي نم د معنا لکه په کور کې چیز ما او ستاب زما او اصل نامه س علاوه بل پر شنه مو مو تا توای دي ته صفاتې نم او علماء پرمای د الله رب العزت نمونه چ دي هغه توقیفی دی توقیفی دا مطلب چ شریه تو ماو تا ترا شو ولې دي چې دا الله دا غننم دا نم دي دا نم دي دا نم دي دا نم دي صحیح سو دا سننه چې ماو تا ولاټ سپر الله میونم یشه دي دا شېچ دي ماو تا د شری پا بندي دي د الله او د رسول پا بندي چې الله پر خپل ځان کم نه میشه دي د الله رسول کم نه مرتشفه ولې دي ماو تا د اغه پا لکه علما فرمایو و اس ماو تا کرا ولادت په خپل زبان کې د الله د پاره یو دینم منتخب کو چې اغه د الله او د رسول جانبه ما تا ته شو ولسوي نه علماء پرمایده پکار ندي داسي په سړی نکې کژم د عقل و مطابق دی کژهم الته د الله چکم نه مونده دی د اغه مخاليف هم ندي صحیح سلو پکار ندي لکه څنګه چې کار مثال درکو واست الله رب العزت لپاره كما تابعو وسألّه رب العزة ما أعلن ويا لإسو الله علم ذاتي عقل نصور توايا عقل عقل دادا مخلوق سيبات دي دادا بندس سيبات دي وسما أتاوه الله تعالی ويا لإسو علم الله رب العزة جانتا علم ويا لإده عقل ځکه دا الله د شان صدا تور چي دا ډېر لی دی لکه واس ما وتع الله رب العزت شافي ویلی سو الله شافي لیکن ډاکټر نو صورت ویلی طبيب نو صورت ویلی طبيب او ډاکټر چي د دا د بندگانو نمونه دي د اغه سره شاید الله سره شافي نمچي دا هغه شای او شافي سپاور کولم د الله رب العزت داغه معنا ده دا او ډاکټر سړی چار چو... څوک ډاکټر لرورله تبيب له حکیم لرورلې آو هغه بیاي دوا ما وور کداغه سره جوړسو معنا تقریبا یو جوړیږي لکن د الله عظمت ډیر عظيم دی نو موږ په نمو کې د الله رب العزت د مخلوق پر دی هغه کو الله رب العزت مجعلم ویلی سو عقل نو ویلی الله رب العزت مجافي ویلی سو طبيب وحکیم ډاکټر او الله رب العزت مر مشبه الله رب العزت جواد وی جواد سخي بنور توحي سخي او تا او الکیږي کما او تا سخیانس الله رب العزت جواد وی الکی دلیسي الله اعظم ذاته نو د عظمت خاطر به تا ډیر کوو به علما فرمایي عزیزانو ابن عربي رحمه الله فرمایي چې الله رب العزت زر نموندي زر امام راضي صابره الله بیا فرمای امام راضي صاحب زورو ور انټی کا تقریبا سو کلو مخ کی تر سو نو چې کوم تفسیر د کلی دي هغه د ارچا کار دي تفسیر کبیر دا د هرات هرات داوس مولګرت للیو علته هرات کی د دې کوم زیارت دي او د کوم مزار دالت زیارت لورغوریو دانو درشتیو زیارتو زیارتونه دی. خاص کر هیرات چی کم دی غزنی چی کم دی ده اولیوش ارون بللکیش اغل وال وال علماء چی انسان تصور نیسی که ولي سیسو دادا هیرات تخاوری دا مطلب باشن دگام بود نو آغا بی امام رازی سا پرمایی ده ده اللہ رب العزت چلور زر نمونه دی ده اللہ چلور زر نمونه دی زر نمونه چې دی هغه هغه دي چې یوازي الله ت معلوم دی زر نمونه هغه دي چې الله او معلوم دي زر نمونه چې الله پرشتو انبيو معلوم دي د ریسا په تورات کې دي په انجیل کې دي سو په قران کې دي یو چې دی هغه پټ الله ربور زش کارا سره څې سو دا امام راضي چې پیغمبر علی صلوات و د الله رب العزت نه نیوې نمونه دي دا نه چې دا په اوخو نور نمونه لري یی نور نمونه نشتا دا هغه مشوره نمونه دا هغه چې ډیر بیاني دي ډیر ذکر دا پیغمبر علی صلوات و سلام نور نمونه هم ډیر دي وز دا پیغمبر چې کم دا واضح سريح اسمات كمبول الكيرجي تا تقريباً في القرآن باقي سلور بنزوس سلور بنزوس لكي مطلب القيو رواخل الواسع الحي رواخل التواب رواخل سيسولم او بياد الكريم رواخل القيوم رواخل سلور بنزوس دارة كم نمونه دي. او شل نمونه چي دي اغا بيان مشتق بال الكيرجي اخصي و چپاقی که القابز رواخلا، الباسط رواخلا، المعز رواخلا، الرافع رواخلا، سیسولو؟ او پا دی که تکریباً اولیس نمونه چی دی آقا بیا دا اللہ صفتی نمونه دی. ها بیا لائده؟ لکه مطلب المنتقم رواخلا، النور رواخلا، الجامع رواخلا، القادر رواخلا، البدیع رواخلا، وخير د الله رب العزت پیغمبر علی سلام مبارک سهولی دي نه نیو نه موندي چې وا ماو تا په قران کې سمش کوله قران دی پاک خلاص کو بیا اول سر کې پر وقایع باندې لیکلی دا غش کار نه موندي دغه مطلب معلوم چهار چا معلومه معنا ده نه چې خالي نه نیو نه موندي دا په هغه په نور نه مونږه سیسو او په قران کې ګر سره الله رب العزت چې دا مطلب څلور پنځوس نمونه واضح سریح اسما چې کوم بولل غیر اخست خو خیر خبره دا سو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې دا ننی وی نمونه خو ګوره دا الله تعالی اعظم احسان دي کده الله رب العزت په قول امام رازی صاحب څلور زر نمونه رواخله په قول ابن عربي را رواخله زر نمونه دي نو پی رحم الله والسلام پر مایل تیب د څلور زره یا دزر نمونه یا دوی الله تي ته جنت تر کی سنلوه مشکل خبره بناوي مژب څنګه کوالاي دلته د اساني هم یو معاملاسته چنن وی نمونه دي دبا ماو تاس د کو ک میاد کو ډیره خبره ده ک میاد نو کو سړی دوره دي قران پاک خلاص که نند وی نمونه ده الله رب العزه چدي اغه سړی ووای او پدی ک دي لوي برکتون الله رب العزت یشید علماء پرما یو بزرگ مرشد او پیر هغه چې وکله یو سړی را لید د سربې بیات کوي لکه پیر او مريد را واخل نو دا پیر پر ولادت سو د الله رب العزت نه نیو بیا مون ابي په زور په زور ویل ودته بیا بده اغنه نیو چې کم مطلب معنا د تفسیر دی مقصد دی هغه به مرتواي پدانه نیو نه مو چې بکنم ډیر اثر باندې وکي التتت بیا به د د چې دغنم دی د الله دغنم چې د اغته دی روا او بیا بل خبر درته کوم خبر راته عاززان زمشتي په معاشره کې د انسانان پنیم نامو په بلل کې تا کومشتي ټول تر معلوم عبد الرزاق د رزق په نامو مشغول عبد الرزق د رازیق په نامو مشغول یاخه پښتانه کو بیا نور کورخه رب تی چ رزقې بودي سيسلو دا رقم نو عبد الخالق دي خالقې بودي ال عير يدا څونو در نه خبره ديار دا انسانان به کل سر خلاصي يو دعوته تبليغ کې دا کمال الله يرشيدي چا غا چا تپنیم نامه باندې نو واي په پره نامورت او د الله رسولم فرمایتا سوچاته په پرانامه وي ځکه تمہاري فاروق فرمای رضي الله عنه کده چا پزړي کی ځي کول غاړي په اغه نامه یي بولې په کوم نامه د مشال کیږي لیکن زما واستاپه ما اشاره کی په نیم نیم نامه باندې ویل کیږي نیم نیم دا چې سونو ګور ما او تا خو لا علم خلګیو د الله رب العزت نیم دی پر چا باندې پروت نو موږ ته هم الله نیم کو دی بوله ودیس دینم عبد الخالق دی خالق او الله سو د یبنده سو مجه خالق ویلی بولونه د خدای الله نن دینم مزه ته خالق دی خو مخلوق دی په دا خبر مرستی منامات ته کني یا دا غره کم عبد الرازق رواقله مجه چت رازق وای عبد القدوس رواقله مچت قدوس وای عبد الرحمن رواقله مچت رحمان وای ولورت وای څک دې صداي سي نمونسته د الله په نوم الله نوم دی الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله هم الله توه وي کې صداي سي نمون دي چې لكن صداي سي نمون دي چې خالص د زکر لکل دا خبر اوکم چیده اللہ رب العزت نم تاسو کدچان نم عبدالخالق و خالقیمو بولا مفتشفی صاحب رحمه اللہ فا معارف و قرآن کی پرمائی که یو سڑی پا علم خالق خود اللہ نم دی بایهم وچاتا دا عبدالخالق پرزای خالق ووی ودا سای کابر کیج مفتشفی صاحب پرمائی دا علم دا پارا او که عام سری په خبرې سر نه خلاصېدي چې دا نوم بد خاق دی ځې خاق بول خاق د الله نوم دی بیاګای ک كبير د هر سات کوي چې سره کې د ګ كبيره وې شپ سا په مععرفهقرران کې طوی په خپلو مفوزات وکې او فتووا د درلوم د اوبان په دررو سروې دا خبرهستا لیکن باج لما پرماي یا چې ال ور ال خالق ې ورلی خاالق له تهایلیشي لیکن طوی سا پر معي دوم فتووا پر معي. او په تشپیه سبا هوینه نه ال فلام کو ځانته خبره د پهغه خدای هر چا خلاص دي لکه ماو چې دی چانم عبد الله دی الله نه بولاو فدې خنو ته نو دا غره کوم چې عبد نو خالق به ویل پر دې ځبیا زما واست علم کمس انم لا یان جوړ دی ها کوم په کار ما ورته د مولوی صاحب زمنو زده الله رب العزت لوی عظمت ده الله شان زیدا طرف ته ولالم چې الله نن پتہ انداز و ته یا پروا نه لري سیصول بیا هم خلق به قبر ته ځبې پیغمبر علی صلواۃ و سلام فرمای دغه څوره بده خبرې دی چا محمد دی او بیا دیش کنزا ورته اے محمد استاتوص نو بیا زمانو څخه د پر پرې شو سیصول و دې خبرې دای چې د ټیک د در جواز دی ځې پر مبارک وزاره کی لیکن نو دما نه کو الله رب العزت بالکل سریح اسم نم اوس لپس الله خو ځان دی د نور نمونه خلګرد چې پورس ته نه وای عبد قیوم نه بول عبد الحي حی نه بول الحي القيوم مشه شروع کړی مر تبایو, پا پا پا پا مسجد تبا یو په هغه کې بنیادی وجداده په مانزه په لوانانیو په جوړو په لوانانیو په لنګوټو پالوانانو لوانانیو په زر تاسو په لوانانیو مخکې مسجد تراتل په لوانانیو نو, نو د خدای به چارګانو په دې سر زر نخلاصې شه چې د الله او د بندې په مابین کې پارک جوړ د خالق د مخلوق تر پارک دی دا عبد الخالق او د خالق په مابین کې سوفه دی بس سر نخلاصې شه وس نور ملایانو خبرې چې کوم لاینز ما دي خبرو خلاف دی ابل څو رات ویل یو چای خبر راستو نن می چایو کلیپ راستول یوس ما په بار کې چې زما درې څلور خبرې راخستې و د jihad په باره کې الګاز ما تیر غټ بیان ول چې مکمل واورم ان شاء الله هیڅ چوکماس ری اختلاف نکړي عدالت بپاغوانا د بپاغوانا نو زمند يمږاري دی حل ترناستي د کتم لاوي کته علم ته خبره ولا کړو زم ما مکمل زاز حق دی زم مکمل بیان واورم بیا پر دوار استرګو کوم غلطی کړې و زه خپل غلطی و من زه خصا انبیا معصوم دي صحابه کرام سم خطا کوي صحابه کرام نه امامان زخوا عام ملایم نه زما سم خطا نه خطا ما په کاسته کړې ده که په خطا کوي که په کاسته کړې و زه مستغفر د الله په دربار کې وځړم که په خطا کړې و ته خبر کې لیکن که تته افغان زوی په بابا کې نه د کوي بیا ولايت ما چې کلپ جوړکه بیا له خپل خبري رواچه ما به خبري رواچه نو خپل رواچه نو دا منافق دي کنه شي جهاد دارک دا. او حال دا دي چې جهاد کوم شران دي اغه سرځما بیا په دی اوله مجلس سنی هغه په چای او دغه را واسه شیدایم لا ویل زدم اولی صاحب ټیک دی سید علی کنده پلانای پلانای خبره دایست کتاب را واسه دی هغه تصویر می واسه هغه شی مرو واسه کتابم دغه زبانه نه یا د دیوبن د نه نه دا نه زوړ روا مال وځ دا عملات او ښکارا کتسوي هغوله وی کتی بجا کنه وکینو مال د جغه زونو جغه وکنو وس خوایتیاره ولا زنوم په خبر دا زیمانو لیدلی سې سولو بس چون کې خبره داده ابن جوزي پرمایي دا غټ غټ حدل سپین ندي دا كله دا تازی تیرې تازی تازی مقصودیت یغره وان دي پشکار بس نو ګرځ تور ته غافي تازی نو دا تغو و ما دا خبرې کړې او الله رب العزت نم بای چې سړی داش نه وای خالق یې ما بوله الخالق عبد الرزاق یې قبوله الله الرحمن الرحیم کته وایانو دا خبر چې الله او دغه سعامه کبیره ګونه دا سم څه نمونه ودغي عام نمونه ست چاګه سره چپو وي کڅم فکر نه ده لکن سره په کافر کیژنه او ګناګار کیژنه ګي یو خاګه نمونه دي الله نم یار الله دون عزجم ذات ود الله نم اجازه دي چې مطلب پرچا مې شي دي نه دا مانه اس ولا لکه پیغمبر صلی الله علیه محمد نم پري شي دي پښتنځي ورته محمد مو بولنو کې بولنو بیا نمول بیا ښکنځاي پر شي بیا پر دې څه خبره تا لکه ما او تاسو په دې معاشرکی وسیزه ما به تاسو په نیم نامو یا املا یا ډاکټر یا حافظ یا قاری په نیم نامه ست دي خو به نو الله رب ال عزت وي نه بده الله جل جلاله تعالی سبحانه الله فرمای لک څنګه مجلس کې یو واره د پیغمبر علی صلاتو وسلم صلی الله علیه و وسلم علی ویل دا واجب دی یو واره په مجلس کې دا ده فجون کې ده دا الله د نام سره جل جلاله تنويص پرمای دا واجب ته یو اړ پمېژنې سکي جل جلاله الله ډېر عظيم ذات دی ډې الله ډېر عظمت دی او څومره احترام څومره ادب هغه رابعه بصري او غالبا چې هغه وفاتوبې چا په خوب ول د الله سره عمله در سره اوکل الله او بخښله او پرچی شوه بخښله ولي وقتا خبره ما ډوډي باندې نا سوندوډي مخوڑله نو ما ګولا جوړه کړې و خلیه ته میوڑله اذان شروع الله اکبر الله اکبر د رسول پرمای چې په کومه تبراني حدیث په کومه محل کې چې اذان وځي کله کې الله رب عزت په داوره ز عذاب نور بندي راوي صحیح سلو او دلته وځ د اذانونو شروع یا غټې پون غټې کونه غټ دریاوي غټ ډولو شروع دا نږدې نږدې و دوه نه سهار د ته ټیم د الله رسول پرمای الله وال اسمع الله لا ستایش ترتنی ولي څنګه د الله سره جاي چی شغواړې وای پر دغه ټیم باندې بابل شروع کی جوړول ته زور ورکې د لرياته زور ورکې سېس دلته دلته شروع الله اکبر الله اکبر چیو مسلمان د الله د نام احترام نه لري نو تد الله احترام به چیر لري دا مودې ی وخت بیان کوي نو انډیا اګه ازان شروع ټول خبره پر هغه ځای پرې شو ازان ختم شو تسما علو ماده الله رب ال عزت دې احترام په خاطر ایمان ور نسب کی تنوی <تنبيس> صاحب رحمه الله لیکلی دی سړیو نو هغه مسلمان نو کافر نو دای وخت زوی تو زوی د روزي میاسته د مسلمانان پر مخ و راک مکه په د خبري مسلمانانو پر مخ و راک د یو فاطمی چا په خوبلې دی الله ربوليزت معاملات نه او الله ربوليزه زاو په شوم برچې شو وبښ ته خو کاپیر وی او ځکه مرکد مله پر دې خبر ایمان را رنصیب کئ چې تازما دی و حکم ادب او احترام چې دی او او معلومه دی یو سړی د پر ټیم موزیک او غزل مزل نه بندي ایمان جن واخی ایمان خو پر الله زیات نه چې و چاته ور دی او څه معلومه دی یو کاپیر د الله د نامه احترام قدر وکئ الله ربوليزت چې الله رب العزت ایمان ور نصیب <نسيبكي> کی سوره نچ چکلا را نازل پیغمال سم مبارک نا سلو نو پاره کی را سجده تلاوت چ دا غرای دي پیغمال سم سر کاپیران هم ناستو چ ناستو پیغمال سم سجده تلاوت وک کاپیران نو پیغمال سم خاطر وک چوه نا یو می دز یو سړی ناستو اول هغه د ښاورما راپورته دی را ورته سر نس وڅ چې پیغمبر صاحب رحمو الله <سؤال> فرمایو طول ټول کافرون ته الله ایمانونه نصیب کوي یو هغه ته نه دي نصیب اچویل او زما هو څنګه دا پرځه و سجده کوه ائم کافرانو هغهم کافرو عربی ادب او د الله احترام نه وته الله ایمان نه کوي نصیب با ادب با نصیب درس کار خبره ګورئ په احترام او ادب کوو سیدا د رسول بده دې مسجد دومره احترام کوي چې دا دیواله خپل په کوي ما تاسو ورغیټ کوو مشتالبان ګردلی سائکلانिस्ट د کړیدل لا دې ما پیراته وې سېسو نو دا د الله رسول په خپل پټو مبارک وې دې ښاټر په حدیث ته رسول پیغمبر صلی الله علیه یو کلی د پر امامو قرار کړوشت د پلانې इलाके امام ملمنزونه ورکو بل ورس پیغمبر علیه الصلاه علی بیا کلی ولات په دپس منزونه مکه د د مانځر تیم سُلمنجي او کوي غول مش په تفصیل منځ نکوه غول یا را ویلې پیغمبر علی سلام رسستم امام کړي نه په تفصیل منځ مک بیا د ایرانی پیغمبر علی یا رسول الله د 10 د 10 مسالې د زخور لم دی خل په منځ نک غول و ما ورته ویل دي الله نو خير خوبین او زنه په خبر یو شی کار سره سوي د الله رسول ته ما و پن ما پتا کې فکر او ته د قبله وخاته لاړي د کړل دا د قبله او ترپ ته لاړی تکلې ولې هازه ما د ټول مال په دې بسر مونږه هڅه مش خلک چې بولي کوي یواره مسجد تا ناستي بیا پر روډ ناستي بیا وقبلت نه دیست بیا داس د سوپیان خو بیا عذابوم دی بیا د یو دس نو دس وچولم بوړې الله اکبر دا دې پته altitude ته ترمال میږي چې زما استاد سره کل خور لور کور والا مور سره راي او بیا د سړی ووې بیا څړتو یا خبره ده سړی چښتنه کپړی دی مرداریس سړی مجبور دی د ګردو مریض دی شوګر دی وچ کلک مجبور اسنو بس اخ بیا لارنس ده نو کوي سړی یالو دکاندار دی ورور تاغه دکان دی دبل خواته بیا ارسد کوي دی بوله تو ولاریږي پر دا بیا زنا بیا انجن بیا مشتی بیا چا بیا د اسکل غ ډیر خبره نه ده ډیر خبره نه ده کته وایانه مجبورید نو بیا خو ته 3 ورځ د خپل خوره زرره ورس یا استاسر لور د سره الله اکبر مودل ته مسجد مخوندي مسجد ته نهست قبليته نهست او دادو نه منار دي ته نه مالمیش او پر روټ باندې نهست سونه کټ کټ ګونهوی دي ادب او احترام ډیر ان تک پر ادب احترام ګور هغه سړی چې د الله رسول په خاطر سجده وکولیا کاپیران او کاپیران اوس نو ملګرتیا د څنګه کوي او تعالی ایمان ور نصیب اچ کله کم و سوجد نه کوله هغه لازمه کار نه دي را وخصه تندیل رپورٹه کر هغه الله ایمانکه ور نسب ادب او احترام په هر حوالہ ګره مو تا پیغمبر علی صلوات و سلام محمد نو دا محمد دیو نو کپروچا د محمد نو پروتل غ بیا مش په بل نامو وای زغره زمثال تور مسلم دخته نو داب سره کوم خبره مرچ پرته د ان مير خاطر مير ز د پیرامال سم په خاطر د نو بیا تاسو په وکړو زمونږ الله الله نستعن په کاغذونو پر خبرونو یې لیکلی او د تنارو والا راغل ولي پکوڑا والا لر سموسو والا لرو اي تنارو والا غریبان په دنیا کې الله د اور پر کورکشن ویل دي دا شي ویني چې څه دي چې تقري نه په پيژې چې ماته نارمل په ديخ په پيژې د مسلمانانو اخبار دي په اخبار کې مونږه هم اقا چنومب لیکلي لفظ الله لفظ محمد احمد څو د الله او رب العزت نمونه دي محمد رسول الله د ټولو انبيو څونه نمونه دي دا چی دي دا دا په د مردارو په پرتې خلک مو ټړ پر وخیږي خلک پر وخیږي خلک دا دا ټپانې دا ګندګي په دې کې پراندی دا لارو بولې عزت خپل نوم داس نه چې موه په تا راکې دا ما نه تا که مڅه شي د خپل خاوي له احترام نکي هغه یې زیته کم زوي چې د خپل بابا احترام او قدر نکي هغه یې زیع کوم په خبر کې ولکه نو چېو خاوین کور یو پلاړ زی عقی شریک شریک چې دی هغه دا کاروبار باسه شراکت لري نو الله رب العزت دې وی وی سې سره خیال بکړه نو د رسول پر مای چې تاسو کله من احساه دخل الجنه چا دا نه منځ دکړلو او په دې باندې مکمل تور عمل چې دی هغه راځي مکمل تور عمل راځي ایمان به تور باندې لري باس تعالی رسول فرمائے جنتی اوبل حدیث کی پیغمبر اسلام فرمائے وہ وترن یحب الوتر اللہ تاق قسی تننی وینمون اللہ ربود صحیح سلوم یانی رب العزت تاقدی صحیح سیہ واج دنیا تنمات رب العزت تاقوال حق دنیا کی ہر چیز یو الله جوړان کپرشتي دي ک جنات دي ک انسانان ک درخت دي دي او رهر شیطان حیوانات جوړه جوړه دي یو الله رب العزت فنترا سیصول نوماس تا پر دی خبر ایمان دی د الله دا, دا نامو به احترام کو د الله دا شعائر الله چکمل کی دا غو به احترام کو د الله چکم مقدس نمونه دي Why is It Shirim Mohamad Rasulullah Yeah 5 different kinds. دا doesn't Skoınıla who you katakan baraha? Because it can help and it is still one of two times and more. But if you know, this verse of joy was this life is a life space. Surely our words, live in the path that courage was to create everything considered for Transformers. Because the physicality would interleve God ludd dotted through time. But الله رب عزت و ویلا بر دل قبول منظور وکړي الله د خپل احکامات د جناب نبی الله عليه وسلم مبارک طریقې را نسب کی الله پر دې تور مشت مرګ را کی چې مژ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين